el programa de música negra a Radio Tortuga. Què tal? Una nova edició del Funky Paella, aquí a Ràdio Tortuga. Eh, la darrera vegada que vaig fer un programa vaig entrevistar a, a, a un gener i avui un altre gener. Quin molt bon rollo, més els dos pianistes, Emili Gené, que és d'aquí a Mallorquia, i avui en visita Eduard Gené des de Lleida. Eh, i, I bé, em fa moltes ganes perquè eh, quan arriba un material que te'l passa algú que saps que té criteri, doncs eh, l'aprecies molt no? I, i aquí el bon amic Pere me va passar de donar llop me va passar una informació ve un col·lega que ve aquí a fer una minigira de concerts i tal, a veure si podries fer un pot de promo a la ràdio o tal, i jo encantadíssim i amunt, clar, és el que va dir, sou dos homes blancs amb cor negre, llavors <ríe> que això ja, ja mos unís de, de, de per vida o sigui sea, que gràcies per la part que, que me toca donar-li a Pere per aquest contacte que mos ha unit i, i una gran troballa aquest disc jo no l'he pogut escoltar bé, encara perquè ara el tinc a les mans i, i he escoltat un parell de coses de YouTube i m'ha agradat molt, eh, t'he de dir. I no res, doncs benvingut aquí al Funky Paella en aquest programa de música negra que intenta també promocionar sobretot, eh, m'ho agrada a persones que fan la seva pròpia música i, eh, i això és el, és el cas, no? Perquè compta-nos un poc eh, d'on vens eh, i, i què és el que fas. Bé, bueno, jo em dic Eduard Genè eh, estic aquí gràcies als de la Llop que van muntat una gira molt xula per, per uh, Mallorca faig sol d'autor sol d'autor uh, ritman blues cançó d'autor una mica tot, tot plegat allà ficat soc pianista, com bé diu, soc vocalista em considero productor perquè produeixo el meu propi disco i també estic molt encantat d'estar avui aquí en un uh, programa de música negra perquè costa trobar-ne, també s'ha de dir i, i sempre, és una, sempre és divertit parlar d'això entre amics, no entre, entre socis i ja. <laughs> Molt bé, eh, ja t'he dic, eh, nosaltres també, bueno, per la part que me toca del col·lectiu Mallorca Black, que és un col·lectiu que és molt jove, que fa un any i poc que existeix, també eh, m'està agradant molt, perquè estic descobrint molta música des de Catalunya, heu vist que aquí a la taula tinc el, el de redis d'en Guillemino, i de Jamalca, bueno, de Gramafa, un All Stars Big Band, que, que bé, m'ho han, han enviat per correu. Jo, quan vaig anar a la Gústia vaig veure que és raro, una factura, no, però això pesa. I, claro, per primera vegada començo a rebre música i em fa molt, molta alegria que sigui de tan a prop, perquè, joder, de vegades que hem d'anar en fora per trobar música negra ben feta i no, no importa anar eh, molt en fora. De fet, eh, ho tenim només creuar el Mediterrani. A més, aquests dos discos jo els mm -hmm. conec, els que ho han fet, i el Genís Bou, el grau Final Stars, mm -hmm. i el Guillemino, i trobo que tam... Vull dir, sóc... penso que són discos brutals. A mi m'agraden molt, sobretot perquè jo faig de DJI, a vegades, de subolifang, mm -hmm. i els del... acostumo a punxar aquests dos artistes al costat de, de música Clar. americana, no?, de música que ja fa temps que fan això, no? Clar. Sí, sí, no hi ha una, una bona fornada de, de, nou, de, de nova música, a, bé, als països catalans, perquè també a, hi ha altres bandes, però sobretot a Catalunya... Um, estan apareixent bandes brutals, els recopilatoris que hi de Blaccelona, per exemple, els dos que ha, que no repeteixen cap banda, eh, bé, és una, és una passada. Nosaltres d'aquí, des de Mallorca, volem fer un poc igual, no? ara te puc dir que hi al voltant de 4 o 5 bandes, fent temes propis, també, també versions, perquè aquí és molt difícil competir amb el públic que desitja sentir versions i els... bé, els... els tots els, eh, els propietaris de, de locals, de, sobretot molta oferta d's i d'hotels i tal el que cerquen és gent que faci versions. Se pot escoltar molta música negra, però música negra d'autor eh, també costa, no? I, i és una, re, una reivindicació que tenim del, del col·lectiu Mallorca Black d'intentar potenciar aquesta, aquesta música. I estic molt content de que, de que vagi venint gent de Catalunya, perquè ens encantaria fer eh, intercanvis, sortir... L'altre dia xerrava més de saxofòbia, que per cert, avui presenten disc també, i, um, i ho diem, no? Hòstia, és que ens molaria sortir d'aquesta illa, no? Intentar fer coses, perquè no m'ajuntar amb tres o quatre bandes i, fem, i venem un paquet de de música negra feta a Mallorca ens no? fa moltes ganes eh, sortir a veure el que està passant fora perquè estan passant coses molt guais mm. Sí, suposo que és un estil de música que tampoc no és molt eh, pròpia molt tradicional a Catalunya o, a, o mm. a Mallorca però cada cop ho és més no? i realment cada cop és més normal mm. que s'escolti sul en català, que s'escolti funk en català o rigui, per exemple jo trobo que estem en aquell moment en què s'està obrint tot això no? i de cop la música negra no interpretada per blancs mm. comença a ser algú que sona, que, que comença a caminar, no? o Sí sigui, que està molt bé que neixin iniciatives així, perquè penso que ara és un molt bon moment per per continuar mm. sí. endavant. I t'anava a preguntar perquè vens de Lleida. A Lleida capital o... No, jo he vist que vaig néixer Solsona. Sí. Uh, visc a Olsona. actualment vis que Girona, entre Girona i Barcelona. O sí, sigui, és ah. una mica però sí, diguem que sóc de de província, però bueno, està al mig fora, de Catalunya. fora de Barcelona, com està? L'àmbient per anar a ja ha mogut, perquè jo t'he de dir que ho desconecto totalment. Hi, han hi, llocs, hi ha llocs per anar? O... Sí, mm -hmm. hi ha llocs, el que passa és que és el de sempre, no? que, que els locals no te'n deixen ja a tenir la seva clientela, sinó que és el músic qui la porta, no? I, i és complicat, depèn d on depèn d'on és complicat de tocar però sí que hi ha ofertes o un sigui, ha... música en directe seguirà sempre no, no, no em volirà mai però, però realment si ho volíem posar difícil ho estan aconseguint perquè està, està complicat sí. molt bé, idòs si i parís ara escoltarem un altre tema dels que ens has portat del teu flamant disc no? a més autoproduït sí, i sí. l'has o sigui, produït tu també Sí, sí, està feta o sigui a... Fet mm. a la meva habitació, diguem. Està feta amb calçotets, quasi bé. No doncs sona molt bé, eh? <ríe> està feta a la teva habitació. Eh? Gràcies. Uh -huh. I, I bé, si vols, escoltem una cançó més i seguim parlant. En canviar el cabell Fem-me molt millor Del que d'ahir mm. No hi ha ningú com tu No hi ha ningú com tu Gràcies per la llum I el dolor que de vindre Sé que algú millor Pot guardar-te llavis Però quedes aquí Amb mi Amb un somriure acabem d'escoltar el primer tema de, que obre aquest disc, Les Avingudes d'Eduard Gené, que avui és el nostre convidat de luxe aquí al Funky Paella i bé, voldria que me parlegis un poc de, de les lletres no? en què t'inspires per, per a contar les teves històries i... bueno, les lletres són bastant en aquest sentit són bastant meves, però també volia robar una mica aquesta estètica soul, de, que tot és molt sense filtre no? que diuen les coses com molt des de dins i i dius deixa'm estimar-te o que guapo que senti això per tu o, bueno, és molt, molt directes en les tornades de les cançons però en canvi en les anades sí que és més complex tota la que he anat escrivint i el tipus de metàfora aquest disc és bastant autobiogràfic uh -huh. eh, que parla d'amor i de desamor bueno, de... de trencaments de cor i de d'acords que estan a tope <laughs> <laughs> per dir-ho i hi ha una mica de tot, no? Les temàtiques tampoc són, no estic aquí creant un món nou ni, ni una fórmula rara, no? Però sí que a l'hora de penso que, que hi ha un punt més de, de, de, de pensar-hi, no? I de, de donar voltes, no dir les coses tan com normalment s'acostumen a dir, no, no gaire evidents, no? Sinó que hi capes, diguem. I de costat, o sigui, no, és natural no? cantar en català, perquè ara, sempre parlem que és una música que s'associa més no, a altres llengües, no? sobretot a l'anglès, no? I, i hi ha gent que de vegades pot tenir aquest prejudici de dir, sí, però és que eh, és molt natural, o ho has de treballar, com, com ho veus? No, ho he de treballar molt, perquè sí, no? realment les melodies que tenen un punt així més, més de música negra, és molt difícil la dicció a escollir, agafar el català i... De fet, ho has de matxacar, ja, quasi, sí, no? I de, amb la goma i el llapis anar borrant, anar escrivint... A vegades no pots dir el que vols dir com mm -hmm. ho voldries dir. Això ja has de sacrificar o la música o la lletra, no? Uh -huh. Però sí que és una feina bastant d'enginyeria, de, de encabir un significat que tu t'agradi amb una melodia d'aquest tipus. A és el que m'ha gustat uh -huh. més, pràcticament. Gràcies. Sí, sí. uh -huh. Molt bé. Eh, si et pareix, me eh, faria ganes també eh, eh, que me parlessis un poc de les influències que tens tu com a músic, no? I potser millor vegada podríem escoltar algun tema d'aquests que mos has portat eh, i com un tampoc, no? Quina és, quina és la música que escolta, que escolta en Eduard? Jo vaig començar molt escoltant escoltar Ray Charles, perquè la meva mare era molt fan de Ray Charles i és com un obligat a casa meva, i realment Ray Charles ha sigut com una influència bàsica i que encara dura, no? o sigui, cada any quan arriba l'hivern, no sé per què però necessito seure'm i escoltar un disco de Rachel's uh, és com m'encanta, com, com toque, com canta bueno, és terapèutic és terapèutic i trobo que és un dels músics més grans que hi ha hagut i sento absoluta devoció per ell uh, després, òbviament pues, he anat, he anat uh, escoltant des del Soul dels 60 fins a Funk de ja tot les dècades, no? I, i actualment esculto bastanta música actual. Esculta molt hip-hop també, molt hip-hop actual, que crec que Erenvi actual que crec que porten molt la bandera de són la avantguardia musical, diguem, de, de la música negra. I no sé, eh, et podria dir des de D'Angelo fins a un dels temes que he suggerit, és eh Love That Girl de Rafael Sadik. Uh -huh. que és, per a mi, increïble un productor i un, un músic que ha estat baixista sí. del Prince uh -huh. uh, ha produït uh, artistes de sol com Jess Stone no, bueno, ha fet un munt de coses que uh -huh. ell, en el seu nom, no ha fet molta cosa no? però vas veient i vas mirant d'Àngelo, qui és el productor? aquest tio no sé, sí. no? I, i és música, per exemple, em, em flipe molt últimament mm, és música que també punxes? Sí, sí, tota la música sí, la veritat és que la DJ va sortir així, de casualitat, no?, que en, una, en un hotel, la Terrassona Hotel de Girona, necessitava un DJ, i m'hi vaig proposar, no?, però era un plaer, vull dir, eh, descobrir músics cada setmana, ja que jo ja escolto i intento descobrir coses noves cada setmana a sobre que, que et paguin per posar-ho és no? no? ja... la, la bomba enganxa, això de punxar sí. enganxa i una. realment escoltant aquests temes una i altra vegada punxant-los pues, et queden moltes coses d'això mm -hmm. si sí, és que de vegades també ben, no hem parlat de, de, de quina educació tens musical, si sí, perquè moltes vegades també, bé jo parlo per mi és que gent que música musicalera ja no en tinc ni idea de partitura és una cosa que surt de dins és incontrolable quan surt i i comences a composar i escriure cançons, però no, no, no tinc cap formació, no? Però tu en aquest cas tens formació? Has estudiat? O... Sí, no? vaig estudiar piano clàssic fins als ah. 18 anys, i llavors vaig fer baix elèctric, a... grau mitjà, diguem, o sigui, al liceu, uh -huh. però sempre he fet a mateix, he pres un instrument i quan hi ja he sabut el mínim per fer alguna que jo creia bé, ho, ho he deixat no? o sigui perquè no saps per què però intueixes que arribar al final del camí també vol dir eh, tenir massa informació al final, massa informació donada o sigui, et fan un plano i diuen això és tocar el baix no? llavors tu t'olides una miqueta de com tu vols tocar el baix o com clar, tu vols tocar el piano clar, clar, clar. No? llavors no sé si mai he fet bé o malament mai ho sabré però penso que, que la formació és, és necessària mm -hmm però la tècnica t'ha de portar un lloc no? però fins, llavors, fins allà has de continuar tu no? i a vegades hi ha molts músics que trobo que la tècnica els porta massa enllà, massa enllà. No? Mm. i costa molt trobar-te tu mateix si tens molta tècnica perquè és molt fàcil tirar mm. d'un recurs que ja, que, que ja has après tens... no? ah. en lloc de tu intentar trobar aquella manera de dir les coses no? però ja et dic no, no hi ha una ciència certa de que el que jo digui jo sigui cert o Sempre he tingut aquest dilema, no? Si no al conservatori o no... Sí, a mi me passa perquè ara estic, estic a una banda i hi ha gent que és de conservatori i gent que no ho és, no? I llavors surten maneres de, de fer molt, molt diferents, molt diferent. no? Molt, molt diferents, en, sí. en, no sé, quan el plantejament fins i tot, no? O també els que són, bueno, són intèrprets, els que són creadors o autors, també hi ha una cosa que, que és... No, és que estiu eh barallat, però són maneres de fer molt molt molt diferents, En el meu cas parlo per jo, no? però, però és un poc així, no? perquè, mmm, claro, jo lo que és l'estudi és una cosa que no m'agrada gens, però gens, jo, estudiar la movida no m'agrada gens, com a agradar és experimentar, no? I tal vegada, pues, tires moltes hores amb una guitarra o un baix o tal, però no vull seguir cap pauta. Jo jo menec a seguir cap pauta. Jo eh, ah. vull que eh, cercall jo notes hasta que me digui qualque cosa dins de, del meu interior. I, en canvi, pues, hi ha persones que pues, com més escales facin, creuen que també és millor per ells, i després poden executar millor, però també crec que cadascú el ve del seu paper. Segurament eh, enriquis igual la creació d'un autor als intèrprets que la interpretació de, de, de les notes a l'autor, no? Que, que sempre millora molt més el que tens al cap, al manco, en el meu cas, no? Quan, sí, quan te juntes mi... gent, eh, tot ja que es tractes, és que no, no, no té sentit. Surt la música surt, i surt i ja està, no? Sí, jo crec que a vegades, com més informació tens, temps, pitjor, no? Perquè menys pots simpli... simplificar el missatge en el bon sentit, o sigui... Perquè menys és Sí, a vegades això és, eh, fa ràbia, aquesta frase, al final. Fa <ríe> ràbia, però... Perquè... <ríe> però, al final, com menys informació o com millor saps utilitzar els teus límits, Clar. millor em pots treure profit, crec jo. I no sé què... Ho deia Tom Waits, de... que ell havia composat temes a partir d'un trombó, no? I no, no sabia tocar el trombó, no? Però per què? Perquè segurament portava 60 temes tocant el piano i necessitava una cosa diferent que per intuïció el portés a un lloc diferent, no? I una mica és això, si et funciona realment tenir pocs recursos però tenir una idea del que vols dir, crec que és millor que tenir molts recursos però no haver dedicat temps a saber què vols dir realment, no? Mm -hmm. Molt bé, si et pareix, escoltarem el tema d'en Rafel Sadic, que ens has preparat. que hem d'escoltar en Rafael Sadik, que avui tenim de convidat en el bar Genè i ha recomanat. Has vist els violins quan entraven a la, a la tornada? Tremendo. No, <ríe> Molt bons. Molt bo, sí, sí, sí, <ríe> va. Va, idò, aquí està vingut a Les Illes a presentar el seu nou disc, Les Avingudes. I, i bé, estem comentant un poc, parlant sobre la música negra en general i ara eh, m'agradaria que mos contessis un poc eh, on estaràs tocant aquest cap de setmana i, i bé, també si hi ha alguna altra cosa més, junta la teva actuació bé, informa-vos un poc de tot plegat Sí, aquest divendres estaré a, a Cineu, a l'Ecafè dissabte és un concert a Canvinyes de Manacó i diumenge és a, a Consenalla a l'Aró al migdia, en aquest... els altres són concerts de nit mm -hmm. però aquest seria el migdia a l'una del migdia on has dit? a l'una de migdia ah. e -e -e -e a? a donc... que a mi em costa molt dir els sí. noms d'aquí de, sí, sí, de, i això on està? perquè jo no ho conec perquè... a l'Aró vale. i doncs aquest me l'apunt perquè jo que tinc família i tal igual estaria bé el meu a poder passar perquè me faria moltes ganes a no? l'Aró molt bé, i, i punxarà algú també després, o... Sí, hi ha, hi ha, un... Hi ha un... after party, o... Com de fet, no els, els managers de la gira mm han... -hmm. En... Els managers. Són artistes també, no? I han volgut... No se n'han no pogut estar, no? De, de només, no tancar només les dates, sinó que volen participar al show. Deixar la seva empenta, no? I eh? han de... Sí, 730. porten una setmana treballant en, en, en un set de, de DJI, de d'ora llop de 17 i, i bueno, ells no ho han fet mai i, i per primera vegada. També s'estrenen Per primera vegada s'estrenen. No? S'estrenen sí. punchant. Això és perquè no sentis la pressió grupal tan gran, tu. Sí. Són solidaris, no? I... a més crec que volen fent vinils i oh, no. és, és, és, una, és una dura tasca, la veritat. Molt bé. I en aquesta ocasió, eh, ben sol. Sí, ving a piano i veus sol. Sí, sí, sol ah. sol davant del perill i concerts amb la banda per uh, suposo que per aquí més complicat, però teniu sí. coses amb vistes per anar presentant el disc? Sí, o... a partir del juny ja hi, han hi han dates. unes 3 o 4 dates, al juliol n'hi ha una altra uh -huh. van sortint coses, costa costa perquè realment uh, has de pagar els músics i bueno, són uh -huh. gent bona, molt bona i és una pena, no? perquè a mi m'agrada molt tocar sol i m'ho passo molt bé, explicar uh -huh. una història, però però realment en banda, banda funciona molt més. Sí, bé, és veritat, eh? És, uh, és, que, és que escoltant també una cosa heu escoltat al YouTube, que estàs un poc més sol i ara escoltant la banda, el que un guster quan hi ha bons músics toquen per tu jo també sento un poble mateix com a compositor quan entenc que hi ha aquella banda d'animals darrere és que m'entra una cosa per dins clar, a més les teves mancances es camuflen entre les seves virtuts això és i va perfectament si el vol va malament pots culpar algú també tens millor veu tot millora i qui t'acompanya als directes si m'ho pots Compte sí. sobre les músics que t'acompanyen. Mira, hi ha l'Andreu Moreno, que és el baterista, que realment, fa molts anys que toquem junts des, de, des del meu poble, és un músic molt bo, la veritat uh, no sé, toquem amb una cantant d'Aren B, que es diu Isa, uh, toca amb el gospel, amb el corda gospel Messengers, que van, bueno, van estar a TV3 i tal, toquem la Judith Nederman, Bé, toca amb molt bona I després hi ha el Carles Ratera que és un baixista molt jove però que també m'agrada molt jo sóc baixista no? i em va costar molt delegar el meu instrument a algú perquè sé la importància que té el greu i el baix en, en aquesta música no? i ser molt algú que, que estigui allà no? treballant una mica pel grup i realment el, el Carles és, és... Bé, per mi m'agrada molt com toca I després hi ha el guitarrista hi ha el Pau Buigues que és un gironí que havia tocat amb un grup que es deia Pulpo Pop i que ha fet altres coses de jazz, big bands... Uh -huh. uh, bueno. I és una mica de la formació inicial. I òbviament estaria al piano el piano i a la veu. Molt bé, molt bé. Idò, jo em faria ganes veure-vos en directe a tots alguna vegada. Qui sap si en un futur podem estirar-vos des de Mallorca Blac a venir cap aquí o, o qualque cosa. Perquè jo ara, el que te comentava, estic començant a rebre molta informació sobre bandes catalanes, i hi ha un festival aquí que es diu L'Eres no? no sé si el coneixes, que es fa més de juliol, mm. hi ha vingut bandes com Fridònia, Sweet Vandals, mm -hmm. bandes potents, no? Uh, aquest any ve Aurora de David i Anout, que són dos noves sí, que uh, bandes, però que, gent que fa molts anys que, que toca i són de, de, primer, de la primera divisió del, del funk i del soul uh, nacional, i, clar, però sempre tirem molt cap a Madrid. Tots els artistes que venen són de Madrid, que no tens en compte, eh, que m'agraden tots. I... Però jo crec que falta un poc aquest lligam entre Catalunya i, i, i Mallorca. Tenim els, els vaixells que tenim, que són tan cars com agafar vies d'avió i tal. I crec que és una cosa que s'hauria d'explotar un poc. També crec que podria fer falta un poc de suport institucional per a que els bitllets siguin sent o... Que hi hagués un poc de subvenció perquè sé que antigament se feia. Això, no? que, que hi sí. un poc de suport per als músics i a vegades te, te subvencionaven un, un poc de les despeses de la de, de, de que són els tragiats i, i m'agradaria que se recuperés aquesta sana costum perquè crec que estan sortint coses molt interessants a totes dues bandes mm -hmm. Sí, sí bueno, de fet a, a Madrid hi molt funk i molt... No, sempre n'hi ha hagut, mm. tenen més tradició que, mm. que aquí no i realment és això, no? que... Al final també és un estil de música que la lletra és important, almenys en el meu cas ho és molt, no? però però no és necessàriament el més important. No? Hi, ha, hi, ha, hi ha un punt de gruf, de punys que, que es pot llegir en qualsevol idioma. Llavors, realment, seria genial que, que, que es pogués tocar fora de Catalunya, fora de Mallorca, de, anar oh. a Madrid, o... i ells que vinguessin aquí, no? però clar, és... És el de sempre. Que sí, no... Ja costa trobar un públic local no? d'escena, de, de, imagina't portar algú de fora. fora eh? T'apareixis ¿Te qualsevol tema? Una altra de recomanacions que m'ho has portat? Val. Eh... Et diria... Això no té molt a veure amb el Sul, uh -huh. però m'agrada molt aquest artista. Es diu Pau Brugada i el tema es diu Torn... Tornar a Tornar. I és un artista de Vic... Eh deu tenir la mateixa edat que jo aproximadament i, i no sé que... la veritat és que em va recomanar una entrevista i me vaig escoltar i em va agradar també així que... Molt bé, I, de i després seguim parlant un poc també de, de quins artistes mos recomanaries eh, que tens propers a tu o que, o que tal vegada coneixes del, del teu voltant, no? no cal anar fora, un poc més tirant al nostre i també, ja que ho has anomenat, un poc eh, podem xerrar també de Vic, perquè hi ha un festival molt important i tal mm. vegada també és curiós parlar d això. I d escoltem aquest tema d'en Pau, Brugada. Aquest amor apassionat que va tot esvalotat per tornar. Vaig caminar la bogeria, sembla que tu em torturaries, però jo s'estima. Ens vam deixar fa molt temps, però mi m'ha arribat el moment perder Tu tenies molt de ra, fa molt de mal al cor i em moro per tornar I tornar tornar tornar pel teus braços un cop més. Arribaré fins allà un ets i os estima i os estima però vull tornar tornar tornar fa molt temps però a mi m'ha arribat el moment d'anar perde Tu tenies molt terror em fa molt de mal al cor i em moro per tornar i tornar tornar a tornar braços un cop més Arribaré fins allà on ets jo s'estima jo s'estima però vull tornar, tornar acabem d'escoltar en Pau Brugada I, i bé, i això ens fa enllaçar un poc en el que deia abans no? quins artistes propers a tu ens, ens recomanaries, que ets descobert al eh, teu eh, voltant a mi aquí a Catalunya m'agrada eh, m'agrada molt, ja 8 abans els Gramafon les Stars el que està fent el Genís Bou que és que és molt guapo, vull dir quan vaig sentir el disco vaig dir oh, i vaig anar al concert de presentació i vaig flipar bastant amb, no, amb el que està fent amb el que estan fent, perquè són un munt de músics i sonen molt bé. Hi en Pep Garau, que és trompetista d'aquí. Exacte, molt sí. I, i, i, I ell també està al projecte. M'ha de comentar, no sé si pot dir o no, però que estàvem mirant per venir a tocar l'estiu a fer un bolo. No puc dir on ir-les perquè no estava tancat, però ojalà els tinguem aquí a l'estiu, que seria una, molt, molt bo eh, Tenim una banda així, veure-la. Sí, est estan bé. girant molt últimament mm. i els va veient a llocs on van a tocar i tenen concerts i que una Big Band tan gran tingui concerts és, bona, és molt bona senyal Molt no? bona senyal, sí, no? sí. sí, sí. Després hi el, el Guillemino també és relacionat amb el, amb el mateix Cellu, amb Bang Robert, Bang Robert. Mm. Eh, És un altre músic que trobo que a nivell de soul doncs va, va avançar-se molt no? en el seu moment i, i allà està um, La Isa, R&B també trobo que que, bueno, les produccions són molt, molt guapes i després hi ha altres artistes m'agrada molt Mazzoni, per exemple que és eh, més rock San Josex eh, m'agrada molt eh, Pastora és un grup que mm -hmm. també té Conec. punts punts de fang ah, els fills d'en Pau Riba no? Sí. No, mm -hmm. sí. i llavors eh, m'agrada molt un grup que es diu Del Los deltonos. tonos ah, que bons, a mi... És... Jo, jo tornava loco quan era... Bé, una època de la meva vida que era super... Me'n recordo, una vegada, t'he interrompit en pla al saco, però crec que és l'únic artista que li he dit que em firma un autògraf. I, i, i li vaig dir que me filmés a la samarreta. I això ja és el més oh, friqui pues, jo... va... que, que he fet mai en la vida. I estava fent-se un cubata en Henry Ruever sí. i dic, què te pongo? Di, no sé, pon-ho que quieras. I diu, pues para que me aguanta el vaso. <laughs> tenia una samarreta destrozada amb, un, amb una lluvia super, que no se'n tenia res, para que aguanta el vaso Henry Ruever. Hosti, o sigui, doncs a, que... a mi m'ho va passar alguna cosa. <laughs> jo no li, no li vaig demanar un autògraf perquè bueno, tampoc mai... Són coses que no, no se t'acudeixen, no? Però, però o sigui, els, vaig, els vaig descobrir, no, no me recordo com, però jo que comencé a tirar el fil, i dius, hòstia, això està superbé, no? I, i parlo de discos del, del 2000, anys 90... Mm. I llavors vaig veure que... ja que els segueixis al Facebook i tal, vaig veure que tenien un disc nou i que venien a la Rock Sound de Barcelona fa dos anys. Mm. I vaig comprar el vinil, el vinil per, per internet i sí que vaig anar allà al concert amb el vinil i, i bueno eh, li vaig llamar com el firmés mm -hmm. i vaig estar parlant amb ells també perquè vaig trobar que el directe era boníssim o sigui, músics veterans amb un punt sureny, amb un punt funk, amb clar, un punt de trio han anat evolucionant des del sí, més... pur blues que feien al principi sí. que era un blues molt, molt cru no? molt, eh, fins ara que s'han fet més country, si vols dir d'alguna manera, no? un poc més d'arrel, el que tu dius, Surenya, i, i estan contínuament eh, també fent coses. Després de no sé quants anys portarà, perquè jo tenia de 9 anys quan, quan anava a que m'he firmat la samarreta. O sigui, han passat 20 21, vull dir, ha aplogut, i sí, seguixen sí. fent música, llavors, i portàvem temps en actiu llavors. Això també... I seguixen tocant molt i, molt, i venen per molt, persona... Molt... Bé, bueno, jo, aquell dels directes dels millors que vaig veure aquell any. El de Deltonos, totalment. Molt bé, molt bé. Eh, bé, si vols, podem continuar escoltant Tona el teu disc, que ens hem desviat un poc. Tot això, recolem a l’audiència que avui xerrem en Eduard Gené, que ha vingut a presentar els seu tir Les Avingudes, i que està per aquí fent una sèrie de concerts, Eh, organitzats pels seus road managers Dona Llop, que és una bona carta de presentació, i ells han estat també per allà, eh, tocant o... Sí, sí, ells van venir al, al meu poble, Solsona, uh -huh. i van venir també per Girona, que és on jo estic vivint actualment, van venir per diferents llocs, sí, sí. Mm, esteu ahir fent eh, aquest intercanvi tan, tan saludable, no? Sí, de fet, de, de fet ja, ja m -m vam fer aquest intercanvi fa cinc anys, quan en Pere tocàvem els Waiting the Widow jo tocàvem un trio de funk rock també que es deia Despertors Atòmics uh -huh. i clar, de cop buscant pel MySpace vaig trobar un trio de mallorquins que feien alguna similar i dic, ostres, ja, que amb el que a mi m'està costant trobar, trobar músics a Catalunya que, que faiguin no no el mateix que jo no? i realment ens vam entendre molt bé van venir aquí, vam passar, vam fer dos bolos que van ser molt divertits ells van venir allà, vull dir que aquest intercanvi s'anirà fent en el futur perquè hem aguantat 5 anys no? espero que aguantem 5 més clar que sí, clar que sí, idòs si vols te pareix ara escoltarem el tema que m'he recomanat més que era deixa'm estimar-te Moures pel saló amb aquestes dues sabates folrades de pell de cocodril. Moures amb nostalgia. amb certa elegància, recitant amb la mort els talons però encara viu. Bombay club i unes quantes rimes, les penes ofegades com tu alegries en un got de vidre tot o rei. Oblidant assumptes pendents, ara que el dubte ja no ensenya les dents. Disposat a d'arte un viatge urgent. Amb el cor recent trencat, Ell em deia Busca't un ofici, s'han de fer vuit hores per un sou normal Repartim les culpes set dies la setmana Generes dubtes, de poeta no es treballa Érem un ballet trencat a la llengua del mar Així que t'acta cor i vi, i tu aquí Testimoni casual de la meva soledat Voldrà sortir a fer la mar solitària i salvatge Noia, vull llar-te un bon viatge Ficar-li foc a l'habitació i al paisatge Right now Deja t'es estimar-te. Nom tot l'amor que tens guardart per mi. Mm -mm. Deixa t'est estimar-te. U. Uh -uh. Però no em deixis sol aquesta nit. Mm -mm. Siguem un hit. Un cop, sense despit, cos, ànima i cervell a l'altura d'un desitjo. Ben dic, dancem aquest tango, inexorablement, que la culpa vol a eh? l'aliment, està calent, com el motor d'un repartidor de correu urgent. No Noia, posa, fia tant, sofriment. Digue'm mentida, no em parlis de veritat. Abraça'm fort, pren aquest meu cor prestat, i gira i dona-li electricitat, sense contractes ni culpes. Entre les teves cames he arribat A dures penes, però sense dubtes Deixa't estimar-te Sortim a passejar els dos aquesta nit mm. Anem a fer un viatge Amor és tot el que tindràs de mi I no és poc. Deixa't estimar-te me. Escolta, deixa'm estimar-te Un altre dels temes del, del TV de Eduard Gené Avui ens presenta aquí al Funky Paella Estic contentíssim de que sigui aquí I ja que has mencionat abans a la localitat de Vic doncs Estaria bé que no millor que la gent d'aquí que, que no ho conegui doncs, La moguda que hi ha a Vic Perquè hi ha un mercat de la música viva de Vic Que cada any s'organitza I bé, comptam un poc Que suposo que hauràs estat eh, Com sí. està la moguda bueno, Allò és com una trobada de programadors D'artistes i de, de públic en general no? De les propostes que hi ha noves i també propostes a nivell internacional. Uh, hi he anat dos vegades. Uh, I, bueno, és una miqueta això, un aparador, és un dia que hi ha molta música al carrer, en diferents escenaris, i realment és com... com el tret de partida de la, de la temporada, no? De concerts uh -huh. musicals a Catalunya. I a Vic, bueno, avui, per exemple, hi vaig a tocar el 9 d'agost, a la Jascava, amb un piano de cua, que això m'ha fet molta il·lusió, perquè... Que guai, i a més conec el local ha estat. És que et ostres, mira, et podem posar el programa al piano de cua, no? Ahà, quin Si tot va malament, m'amago darrere el piano i ja està. Que si vas amb un nord, amb un nord electro, és la cara totalment, no? I bueno, hi ha molta música per allà també a Girona hi ha el Black Music Festival que crec que és, que és un festival eh, bueno eh, jo he anat cada any aquest any hi ha a tots els concerts eh, bueno, és, és és un somni podríem dir, no? perquè aquesta sí. realment fa 5 anys que es fa i aposten per grups per grupassos uh -huh. i després també m'agrada molt el Cruïlla el Barcelona, Cruïlla no? Festival a Barcelona que es fa aquest juliol que ja, des de sempre, jo hi porto unant des del 2010, des de començar i, i aposten molt, molt sovint per la música negra no? a part d'altres músiques també, sí. no més, bueno, ha, sobrenos, és un concepte no? molt multicultural sí. però realment hi ha un munt de soul jo he vist allà Neca he vist uh, Charlie Winston he vist Eli Paperboy Red uh, bueno, he vist uh, Jazzanova, he vist grups molt, molt guapos allà uh -huh. i te vull fer una pregunta perquè jo ho trobo personalment, no? Que tu creus que és, és difícil no? arribar a aquestes bandes que tenim, que millor no arriben a un públic massiu, per dir manera, arribar a tocar en festivals del teu propi gènere és difícil però d'altres jo crec que encara més no sé què s'ha de fer per tocar en un festival és la pregunta <laughs> perquè si usars, no sé, ho saps m'ho expliques te, primer de tot tenir mànager ser se mànager és impossible no? allò de t'envio la maqueta, t'envio un link del YouTube o tenir mànager o no tenir bones no? referències de la gent que pugui influir en aquell festival, suposo mm -hmm. sí, és complicat en general eh, que algú aposti per tu i més quan no ets no estàs en la onda, no? És, és difícil per tothom, realment. Jo he vist grups, he vist Hocus Pocus, que és un grupàs de hip-hop de França, per mi un dels més preferits, que jo els he vist al Cruïlla tocant per 50 persones, no? I he anat a veure'ls a França que tocaven per 5.000. I... Uh -huh. I és d'aquelles coses que dius, aquí, almenys en aquest gènere de la música negra, hi ha alguna cosa... Hi ha algú Pirineus que no està acabant de funcionar, no? No, no, no, sí. no acaba de... És veritat, eh, això també... He, a, he hagut d'anar a Montpellier, a veure concerts, Cito Sí, concerts que, hòstia, que, que allà veus i gent jove flipant amb allò, no? I estem parlant de dues hores de cotxe entre El Montpellier. Els Cito no DJs, aquells que toquen. Sí, els quatre... un dels membres és d'Ocus Pocus. Uh -huh. Clar, són 2 hores de cotxe entre Girona i i Montpellier, no? És com quan anau el cinema, no? Clar, i és, és, hi ha una diferència abismal, culturalment, no? Sí, Respecte veritat. a aquest gènere, com a mínim, la música negra, de que ja és com més oi, hi ha, oficial. Hi ha bandes que, bueno, els Sweet Vandals, jo crec que una època de la seva vida van tocar més a Alemanya, Fora, França, sí. Anglaterra, que, eh, no sé, vull dir, són... Clar, després en Espanya no bé, feien no tan bolos, però sortien més... Més a fora, no? Clar, també s'ha de dir que, per exemple, eh, tots aquests grups francesos, per exemple, hi ha Ben Long, La Soul, eh, Ocus Pocus, han apostat pel francès, també. Això també s'ha de dir, eh, que quan han fet discos, uh -huh. poder un anar mig mig anglès, mig francès, però han apostat molt per la seva llengua nativa. Uh -huh. Cosa que aquí no es pot dir tant, perquè realment hi ha molta música negra, però la majoria que podríem citar tu i jo ara sí. està feta en anglès. Sí, sí. I clar, és, ja és un, la primera autocrítica que potser s'hauríem de fer és, és, és a nosaltres mateixos no? de, dir, és veritat. de dir, bueno, sí, però eh, soul en anglès n'hi ha moltíssim no? soul en francès ja no n'hi ha tant no? mm -hmm. fixa't tu que jo que m'ho mou un poc en, en la música negra en ambients i tal eh, aquest prejudici és molt potent en gent que mou que mou, que té influència dins d'aquests gèneres i jo, per exemple, quan vaig presentar el primer disc de Ninyo Calino hi havia moltes cançons de castellà, i directament crítiques de gent molt... o sigui, que està molt posada en aquest rotllo i que mou coses, eh, sí, però en castellà, claro, el mateix seria en català o en francès o en el que tu vulguis. Eh, aquesta música, molta gent que mou les coses la vol en anglès. És un poc, eh, és un poc és, la realitat, és, eh? És molt difícil traduir-la, traduir sí. això és veritat. Vull dir. Trobo que has de buscar una altra fórmula. Si tradueixes realment tal qual és, el mm -hmm. soul, tal qual sense eh, o Tee Reading o, jo què sé, Stevie mm -hmm. Wonder, tradueixes tal qual diuen les lletres en castellà o en català, eh, jo no. crec que no funciona. Has sí. de buscar una altra no per una altra sí. manera. No? Sí, és doblement difícil. O sigui, una si ja és difícil de... la música, traduir-la ja és... Però bueno, jo trobo que és normal. El, el mateix devia passar amb el rock català, quan van començar a sortir bandes de rock català Sau deia sí. nena, saps? Sí. Nena és una paraula que depèn de com la diguis que és malament actualment encara, no? I sí, es van sí. atrevi a dir-ho i llavors una mica jo trobo que és això no? intentar que el, com el rock va fent el seu moment i la rock va fent el seu moment i, i el mestissatge i, i el pop folk pues el soul mm. també ho pot fer Trava és veritat sí. Idò, estic molt content d'haver-te tingut aquí, d'haver tingut -te, eh, aquesta conversa sobre música negra, sobre lo divil, lo humà, i mm -hmm. si et pareix eh, podem anar mos nos eh, escoltant el darrer tema que, que vols escoltar, que si no recordo malament, és la cançó Dancing, del teu disc. Exacte. Jo eh, tinc moltes ganes de poder venir a veure, també si puc, algun d'aquests dies, perquè sóc un family man, i això ho diu, uh, això ho dieu ma mare, no? I ma mare que és, és, molt, uh, és molt de de missa dia l'hombre propone i Dios dispone però no, ara és l'hombre propone i abril, que és el nom de la meva filla dispone, o sigui que tu per molts de plans que vulguis fer? I vols fer, si per el que sigui ella ha ja estat el dia tort o per el que sigui està malalta s'ha acabat els teus plans Llavors, el primer és el primer això és, però em fa moltes ganes venir, venir a veure-te a veure si em puc escapar i si vols podíem recordar ràpidament les, les dates i els concerts sí. mira, demà estaré a Cineu a l'Ecafè crec que és cap a les 10 aproximadament disabte estaré a Can Vinyes, a Manacó, cap a les 10.30, i diumenge estaré a Concenalla, a Laró, a la 1.00 del migdia, amb un concert vermut familiar, aquest, eh, aquest que esperem que l'abril la, li, li Diumenge, li i, a més, és molt bon dia a Laró, perquè pel matí hi ha rastro a Consell, i hi ha bons vinils, que lo sepas! Pues Pues oita, jo sóc consumidor vinils, ja, consumidor de que com ido a venir ya, como tú vas mencionando, te un par de paradetes curiosos de... si te si eres un dusty fingers de que te arada Sí, sí, sí. Al menos alli... sí, uh, va de camí a Laró, <laughs> igual pots fer una, una parada tècnica y eso. Molt bé, Ido. Moltíssimes gràcies per venir aquí al Fang Paella amb tots els problemes que hem tingut. L'audiència no ho sap, però hem tingut des de un canvi de, de claus de pany hem tingut solventar fins a problemes tenis a l'ordinador, però al final tot ha sortit molt bé. I no, res, que tinguis molta sort amb els concerts i amb el teu projecte i, i ens veiem eh, aviat. No sé si aquí o allà o allà, però ens veiem aviat segur. Moltes gràcies a vosaltres. No tinc les mans per portar-te Roses negres al teu llit. No tinc el temps per dedicar-te a la llàgrima més una sola nit. Però tinc els peus per dur-te el punt més alt perquè veguis l'explosió de la vall. Tinc les mans per fer un truc de mà. saludar-te gentilment mm. mirar-te així mentre la gent indiferent deixar-me portar només serà el moment no tinc un cos d'atleta però encaixo la teva bellesa esportivament que importi el temps que he parat per ser aquí, no hi ha res més que coratge entre els dos aquesta nit, l'orquestra enfollida, tocant al seu millor hit, mirar-te els ulls que és per tu que la pena no